Mos kota t'nin bu no tema tema tema ndikimi i mokatet në person edhe në shoqëri Mos kota vi to qendë i kuambot Mokatat janë shkak i gjithatë kçijave i kret të fesadit i cilit ndodh në tok apo në det Kretr lidh prej durrve të njerëzve më, atë që veproj Në thelbi mokuati Dikimi i tia, po rezultati i tia është se këthejt në metkësia personi në personin i sëri dhe pranë, në familjen e ti, shëshërin ku jetanë edhe në ketë njerëzën. Më katët janë shkakë që njeri ju, Allah subhanëvatala, ja pënganë, s'ko musë i me mërë diturinë, s'ko musë i e njeri më njofë me të vërtetë, me njofë të fejë. ربي خلصني فقد لججت في بحر الذنوبي المقاتات جان شك ç ndod aj largimi mes robit dhe Allahu subhanahu wa taala fillon aj zbrastira ayya man yad'ul fahm ila kam ya akhlwa tu'abbi al-dhanba wa al-dham wa takhti al-khata al-jamm macat tan shaqq che ban zemra murotluha zemra murotluha zemra e njerit njeh çka s'kaht e mirë edhe njeh çka s'kaht e keq mi pomokat e bajn ç momos me njeh çka s'kaht mirë edhe çka s'kaht keq andaj ku njeriu vajz dhe meşte pal makat e para, gjo e si cilë ndikon në zemër apo ndikimi i par apo gjur me e par në zemër që ndod nga mëkatet është se njeriu nuk e madhëron Allah subhanu wa ta'na e harën madhërinë Allah subhanu wa ta'na lërëci në Allah subhanu wa ta'na nuk ju yu kujtohet وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا sa fjalët qoftëra të cilat kanë dalë nga fjala e Zotit dhe edhe nga fjala e pejgamberëve ty na ne i kemi pas llogaritë një llogari tashpër. Edhe i kemi pas dënu me dënim tikatsh me një dënim tikatsh shkofu i mëkateve. Sa <të> patsen sibinu min huadi hinama تو يا رب العباد في جرات الغسريالي روقا ادريت اليجيرون هوجا اندروار شكري عليو حينما رادكتو يا رب العباد في شراقتنا نفسي بينور من فؤادي حينما رادكتو يا رب العباد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره Wallahi min sururi anfusina wamin sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu waman yudlil fala hadiya lahu washhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu washhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd Nazni na provazdojmë dersa tona se sot kanë të bvojnë me mokatet prej sot fillojmë inshallah ndikimin e mokatet në person edhe në shoqëri Para së gjithash, siç kemi përmendur atë herë se mëkatit apo mëkatat janë shkak i gjithat këqijave i krejt fesadit i cilin ndodh në tok apo ndet krejt rjedh prej durve të njerëzve atë shkave projnë në thonë është rezultat i vej prave tona nësë Allah subhanu wa ta'ala të dhaharën fesadu fi lë berri wal bahri bima kësebet ejdi në nasë është paracit fesadi në tok edhe në detin ujra për shkakë asaj që ka e vëprujnë dhurt e njerëzve. Përshka ka asaj që ka e vëprujnë dhurt e njerëzve. Në thotë mëkati, ndikimi i tia, po rezultati i tia është se këthejtë në metkësia në personin i cili dhe pranë, në familjen e ti, në shëqëri në kujëtanë edhe në ketë njerëzët. Se shembol të tëne ka prunë për nga Mberi sallallahu aleyho sallam hadithin e cili fletë se mëkati nuk mbejt vështë të personin, po, Tha thëngon bej sallallahu alaihi wasallam abshiru zani bkharab bejteh walo badhin la marana zinacharin per shkatrimin e shtëpis vet edhe nese ka lënë një kohë edhe nese ka lënë një kohë e keqja e mëkatit që vepronai i kthehet familje e tij ju prishet familje e tij edhe nese ka lënë një kohë na thot mëkati jo se ndalet vetëm te personi nuk është e keqja që sillet vetëm te ai po mëkati vazhdon edhe më shumë ju kthehet në familje Në popullin e vetë, këtëjt më katë i njerëzët të cilën e vetë prënë. Në dhe Allahu subhanu wa ta latët, Wa ka ejjim min qërjetin, Atët anë amri rabbiha, Sa fëkëshatrat të cilët, Kanë dalë nga fjala e zotët dhe të Wa rusulih, Edhe nga fjala e pengambarë dhe tëjna, Fa hasabna ha, Hisabën shedida, E na i kimi pas lagarit një lagarit tashpar. Wa adhebna ha, A dhebën nukra, Edhe i kemi pas dënu me një dënëm tikes me një dënëm tikes shkoku e më katëra transmeton Abu Katada ibn al-Rub'i radiyallahu anhu që u thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lidh për rreth pejgamberit ka kaluar një xhenazë ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mustarihun wa mustarahun min ose ost rahatua ose jan rahatut thirt për ti ka thonija rasulullah ما المستريح وما المستراح منه كوششتايتيدي اشراحتو وعليكم السلام انا كوشي انا تاچن راحتو غاكي قالهم بيغمبري صلى الله عليه وسلم العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا روبي بسيمطار نريو بسيمطار كردفدس راغتو هات غا لوديا اكساي بوتا والعبد الفاجر درصا روبي كاتش مقطاري يستريح منه العباد Rahatohen prej ti nëse është robi i keq, nëse është mëkatar. Me më vdekjen e tij rahatohen njerëzit, ul bilat, rahatohet edhe toka, vendi, u shjgeru edhe peint, u dawab edhe hybanoke. Edhe kafshët, edhe njerëzit, edhe toka, edhe vendi, edhe peint rahatohen prej njerit keq kur vdes ai. Mendesa besimtari është e kundërta. Besimtari i mirë kur vdes ai rahatohet nga të këqijat e kësaj bote. Nga lodhjet e kësaj bote Ndaj nëse më ka të dhe prohen Dhe nuk i pëngon askush Nuk i pëngon askush Nuk ndale njerëzit Dhe nuk i pëngon askush Ajo shtrihet e keqe dhe të tjirtë Dhe ishka të rëndjith Mua është si që ka prun për nga beri sallallalli e sallam Shimbullin e hadithin Që ndashtë e këndi gjush pëshak Me anien Që për nga beri sallallalli e sallam E ka prun shimbull Anien e cili ashtë dykat që E në një kat kanë hip ni palë njerëzve, e katën e poshtëm një pjesë e njerëzve, domethënë një palë. E këto poshtës kanë pas ujë. Skan pas ujë. E më skuan me, me marr ujë naltë këta. Me marr ujë kur kanë bërë papij ujë. Kan mendu si po i pengojnë, pse ata si hapin ujin. Edhe kanë filluar me bën një vrim në anije për me nxirr ujë pidetet. E thot pejgamberit al sallallahu alejhi vesallam, nëse nuk zbritin ato naltë, mi u thonë s'kan lart, edhe mi pengu, mosni. Mos e hapni kët vrim, se nëse e hapni kët vrim, hin uji detet nga fundosmi i kretit, mbyty me i kretit. Ata shkatrohen kretit. Nëse nuk i pengojnë. Kjo është shembulli i mëkatarëve. Ata mundohen me hap ndonjë vrim në celën e Aim me një anije bashkë me ta e shkatrohen të gjithë. Nëse ne musliman ndu kem apo besimtar të mirë nuk janë ata të cilët i pengojnë këta njerëz nga mëkatet, shkaku i mëkateve tyra, edhe ata të cilët janë nënkatin e epër, edhe ata të cilët janë nënkatin e poshtëm. Të gjith, nga se uj nuk i shgjith në këtë ras Andaj edhe dënimi Allah subhanu wa tala ta Kër të vjen bë një popëll nuk i shgjith të mirin edhe të keqen Nuk i shgjith të mirin edhe të keqen Nëse Allah subhanu wa tala ta qenë me një vend, dride Nuk i shgjith moshpijën e filonit edhe të falonit Allah këtanë Va të ku fitnë të në latu si bënd në lëdhine dhala mu minkum khassa Keni frik dënimit e Allahut subhanahu wa taala i cili bon po ta nuk i rrok nuk i godet vetëm ata se kanë bërë mëkat. Po i rrok gjith. U'alamu anna Allah shadidul iqab wa dinu se dënimi i Allahut është i ashpër. Iran. Në dot këtë botë Allah subhanahu wa taala nuk i don. Nëse rritet mëkati siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe shtrihet me një popull ku të vjen dënimi i merr edhe të mirë edhe të këjit. Nuk i don. Do thotë mëkati i njerzë Nuk ndalët në dikimit i vetëm person Po shtërihen familjen e ti Edhe të kushit e ti Edhe të populli i ti Edhe të fisi i ti të at, Andaj me vdekin e ti Qëtësohët edhe penjt Qëtësohën edhe penjt Edhe toka edhe, edhe bagtia Edhe kafshët Që shka ardhën në hadin e bëngambe Dhe me tanë, Robi i mirë Robi i mirë Ajë pushën për i kësaj bota Nësa për Robi në keqë Pushoj njerëzit edhe krejt që ka ka për i ti E kunder ta Por robin e mirë këty të mrziten. Nuk janë të pushuishëm. Të gjithë mrziten. Të gjithë kanë dëshirë me të pastë mexhles. Të gjithë kanë dëshirë me të dëgjojë diçka për atë. Të gjithë kanë dëshirë me marrni këshill për atë muslimani. E kundërtati robit kërc. Allah subhanahu wa taala nuk i bën të barabart njerëzit e mirë në vdekje me njerëzit e kërc. Siç nuk i bën të barabart në jetëbotë. Robi i mirë të Allah subhanahu wa taala robin e, ta ta e kërc nuk është i barabart. Anda that Allah am naj'alul muttaqin kal fujjar ay boim nat barabart njerzit e devotshëm me ata se qelen kriminal ata se janë mokatar se janë te Allahu subhanahu wa taala barabarta asn ketbot asn vdekja asn ringjallje asn shproblem dallojn that Allah kul la astawi al khabith wa al tayyib thuaj nuk esh i barabart e mira me ata se kasht e fllisht eshte presht nuk jan te barabarta Allahu subhanahu wa taala andaj me ordin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam qaror zë Amir kur vjen robi kur është njeriu i mirë vijnë të mira për ti Allah subhanahu wa taala thotë për pejgamberin wa mursalnak illa rahmatan lil alamin nano kemi dërguati vetëm sa mushir për botra ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me thirrjen e tij me udhëzimin e tij është ka mushir për kët botë nde muslimani me thirrjen e tij me veprat e tij të mira vijnë të mira të sajna kthehen edhe në familjen e tij edhe në koqjit e tij edhe në popullin e tij ja shoin xhairin të gjithë Nabi bin Abi Leris sallallahu alaihi wasallam thot ajaban li amril mu'min. Është për të çudit me çështën e besimtarit. In amruhu kulluhu lahu khair. Çështja e tij krejt është khair. Çdo vepër e tij është khair. Çdo punë e tij është khair. Wa laysa dhalika illa lil mu'min. Dhe nuk është kjo vetëm se me besimtarin, nuk është me të tjerë. Këtë punë me kanë khair, është vetëm për besimtarin, nuk janë për të tjerë. In asabatu s-sara'a shakar. Ne sa jontoni e mirë E falenderoj Allahun subhanahu wa taala, fa kana khayran lahu. Dhe kjo është mirësi për të. Ose nëse asobit ud-darra'a, nëse ndonjë dia e keqe mbi të, sabara fa kana khayran lahu. Athar bandurim, por hirta Allahu subhanahu wa taala, edesë nuk e ka ndodhur kjo keqë vetëm se më lejon Allahu subhanahu wa taala, edhe bën durim dhe Allahu subhanahu wa taala shpërblen për të, edhe kjo është khayr për të. Ado besimtari i mirë me vetë mbana të mirësinë e tij, besimin e cili nuk lejën dyshimet edhe mëkatet e epshet me ndikun zemrën ati edhe me këta i lufton. Ta që vazhdojmë ndikimi mëkatetve në përson. Sindhën e parë që ndikojnë mëkatet është në kokën e njëriut. Jo kjo, kokën e njëriut kemi përshëllim zemrën e thi. Da se për nga beri sallallahu alai osellem ka than, a nuk është në trop një copë mishi nëse prishet ajo, prishët kët trupe nat kuptimin aukton në aspektin zejmra shkrije me kuptim jo me këtë që e, e shohim i thënë zejmër më por jo shkoka e kët trupit në kët rast nga se ka dhon pe nga veri sallam nëse prishet ajo shcop mishin nëse prishet prishet kët trupi nëse ajo është në rregull ashi shandosh kët trupi apo nuk është ajo zejmra ndaj maqatet masbar i ndikojnë në zejmër Nëse prishët zemra, prishët në gjithan. Nëse prishët zemra, prishët në gjithan. Në thotë, gjdovej për e keqe, qoftë shajturit, qoftë hangja pasurijës haram, qoftë rejna, qoftë mësë respektin dhe i prindrëve, qoftë zinaja, të gjitha këtë mëkatët kanë dikim në zemrën e njerit. Nëse zemra zotëria i trupit, apo sistojn thotë buhuraira është mbreti i xhymtyrëve të trupit. Ndërsa xhymtyrët e trupit janë ushtria. Kur ti thotë mbreti kështo, i ushtrisë veproni kështu, atë i krin obligimin. Nëse mbreti prishet i urdhron ushtrin për vepra të këqija, nuk i urdhron për të mira. Nëse është zemra, në rregull, i urdhëron ushtrin për vepra të mira, atër veprojnë vepra të mira. Andaj shejtoni ka Shumë hyrje për me dëpërtu e tek zemra e njerit. Salam alë qëpë. Rikëm salam. Për atyra është hidrimi. Hidrimi është hyrje e shetanit për me ndikut e njeri. Kujtësi i ti për mi arrit në si të kësaj botë. është hyrje për me arrit shetanit dhe te zemra ti. Zilia, po ashto, epshi, gjithashto, pëlqimi i vetes gjithashtu dashuria ndaj pasurisë gjithashtu dhe gjithas të gjitha storitë të kësaj bote janë hyrje e shejtanit i cili mendohet nëpërmes kësaj na me deportuar në zemrën e djerit andaj kurani e ka ndos zemrën traloj ed ulemat kanë thënë se zemra e njerëzve ndahet në traloj në mod traloj zemrat janë mesën e njerëzve ose ozemra e njeriu është e smur ose është e shëndosh ose është e vdekon, ose është e smur, ose është e shëndosh, ose është e vdekon. Djetar, këtë ndarja kanë marë nga fjala Allahu Subhanu ata suratul haq, li e gjë ala ma jelqa shëjtanu fitneten lilladhine fi kulubihim, Allahu ha ka bosa të qka e gjun shëjtani së provim për njerëzit, për atatët se dhe në zemrat e tyre kanë së mundja. Fi kulubihim më radhun, والقاسيه قلوبهم وان الظالمين لفي شقاق بعيد وكان زئمرت افورتا ورته زلومشار تنيا نهومبيا نشكترم تلارغ وليعلم الذين اوتوا العلم لتدين اتيو تجلات يزون ديتوريا ان الحق من ربك سورتي تاج غازاتي ات فيؤمنوا به فتخبط له قلوبهم وان الله لهذه الذين امنوا الى صراط مستقيم نثوت اпора Përmejnë dhe Allahu zemrën e smut Edhe përmejnë zemrën Al qasi Në më thonë zemrën e fort Edhe fund Zemrën të khbit lëhu kulubuhum Wa inna Allah la hadin lëdhina amen Zemrën e besimtarit Zemrën e shëndosh Zemrën e besimtarit Në më thonë të mirë është zemrë e shëndosh Edhe atina Që ka ka përzih me mëkat është zemrë e smurë edhe e të rejta është zemra e vdekur zemra e kafirit. Në thotë besimtari, nëse është me mëkata, vetëm se si ju është smu zemra. Andaj, për me ditë zemra është të shnosha po është të smut, do të me shiku veprat e njerëzve. Nëse një riu veprat e ti i kot liga, zemra e ti është të smut. Të është zemra e smur, ose kalon në të vdekurën, ose mbetët esmur nga ana e besimit. Në do të nëse në zemrën e ti e mbulojnë gjitha më katët, kalën me zemrën e vdekur. Nëse shërimi është ma i manë se sa smundja, mbetë zemrë esmur. Në me thonë, zemrë e cila ka smundja në të, mi po shërimi është ma i manë. Të. Dhe zemrë e shëndosh e cila as ka smundja heqë. Andaj thët ibnë kaimi, rahimë Allah, Zemra është ndoshë është e e cila Pranën hokin E donë e te Dhe i përparësi bizdoqa Dhe më dojnë i dhe prioritet vërtetës Dhe të të kupton të vërtetën Dhe i nështrohet asaj Ndërsa zemra e vdekur Apo qikarën kur anë zemra e fort Nuk e pranën vërtetën As nuk i nështrohet asaj Ndërsa zemra e smur Tha t'i më në ka jimin Nëse jam bulon Në me thonë smuja është më e madhe Sesa shëndeti Në zemrën e ti Kjo është zemr e vdekur Nëse shërimi shëndeti në atë zemr Në me thonë pastrimi është më imanë sesa smundja Atëher është zemr e smuja Nëse pingamberi sallallalli e sallam I ka nda zemrat në dylaj Po i ka nda si pas për fundimit se zemra në fund, ose shkon zemr të vdekor, ose mbejt zemr e shëndosh. Thot për nga mbejri sallallahu aleyhi wa sallam, adithen Qodhaifas, i qëri thot, se ka thot për nga mbejri sallallahu aleyhi wa sallam, tuqradhul fithen, ju afshpaqen, ju afrohe njelzve të fitnet, së provimet. Ale l'kulubi zemra vëtë njelzve, ke l'hasiri uda uda. A sikur hasrat. E kini pa hasran që ishtë ma të thuprat, nga të نطموني ريفين فتنت نريد سكر ثوبرت اهاصرس فأي قلب أشربها صلا زيمر ابل اغلطيت اتصفر فيما اتصفر فيما اتصفر فيما اتصفر فيما اتصفر فيما نكتت فيه نكتة سوداء يبانه تتي كش ابران مقات نزيمر تلي بانه مقات اتين زيمر بانه تلي بيك ازيز وأي قلب انكرها در ساية اتصلا امهن نك ابرانن Nuk kitat fihi nukta tun baydha, i bëhet një pikë e bardhë. Në Natë dot nëse është e zezë, dhe vin mokatet një njoh pas një dhe i pranon, bëhet kretezez. Si ka dom pika e bardhë, sallam fi nukta tun sewda, vazhdon të bëhej ezez derisa ja mbulon ezeza nga mokatet. Dhe nëse është e bijt nuk e pranon mokatën, mbet pikë e bardhë dhe asht konturritën derisa ja mbulon gjithë zemrën. Natë dot zemra bëhet nëse është për mokatë bëhet ezez. Tëtë asë e bardhë Ala kalbeni, ala abjid në mitle së safa Nëse është që i mëhen mëka të të të rafozan Bëha sikur ras e bardhë e gurit Që së pralan, shkëlqen Fela të durruhu fitnetën Dhe nuk ka mënsi asë një së provim me i ba dam Nuk e dëmëtan asë një së provim Ma damet i se ma watu e lë ardhë Sëtë eksistojnë që jetë dhe toka Dhe në tëtë asë një herë Nuk e dëmëtan fitnetën nëse ka arrit zejmra ati deri në axhide çai ka rafuzu mokatet dhe është e bardh si kurrasi e gurit e bardh e cila shkëlqen ndërsa tieta wal axhru aswadun mirbadan kalkuzi mujhia la ya'rifu ma'rufa wala yunkiru munkara illa ma ashriba min hawa dsa zejmra duit është ajo zejmra e cila boad at azez boad shum aziz dhe mbiem pejgamber sallallahu alaihi wasallam si kur simboli i një eina Tarab te kan pasi kan thon kuz është në fort i briket edhe ka bisht e cila është e një anshme s'ke mundsi kur gja me citën ta kur gja s'ke me cit nuk njev halallen të mirën as të kejën do thotë te zemra të gjitha janë botë njëjta nuk din tatallah se çka është e mirë e çka është të keqen. Thot, të e kejën do thotë gjitha tekxijat i pranon zemra aty do çka don e, e pshi ata e vapro do thotë sipas përfundimit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë zemrat në të dy llojë Andaj, smundja e zemrës Linë nga mëkatët Mëkatët është i cili Ndikon të njëriu dhe e bën zemrën E ti të zez Edhe refuzimi mëkatëve është kaku që e bën zemrën E ti të bardhë që e bjendejnë këta Që i me refuzu të gjitha Fitnë e tjera të cilat I vinë një pas një për i mëkatëve Zemrë e cila Në zihet është prej zemrëve Të cilat nuk e pranojnë U dhe zimin e Allahu subhanu wa ta'ala Ande Allah të të Falemma zagu Kura ta humbën rrugën Kura ta u tërheqen U largu nga rruga e dajt se pranun E zagë Allahu kulubehëm Allahu alergoj zemrat të tyro Ja devijaj Shkaku zemrat ti mose ka pranu dë vërtetin Pas i zdo në me pranu dë vërtetin Allahu subhanu wa ta'ala ka largu e kret nga e vërteta Ska mund si me pranu më me hi e vërtetan zemrën e tyre Ka thonë zemrat e tyre Nga se problemi është të zemrat e njaza Wallahu lehe dhe l'kome l-fasiqin nësa Wallahu nuk au dhuzan popullin fasiq popullin më katar po është Wallahu subhanu wa ta'la i kanon qmu edhe i ka pështërsu kja firat edhe psa ta kan pas zemra dhe si edhe vesh mi po Wallahu subhanu wa ta'la ta, se kta nuk i kan bo dobi azon po është kak më katëve të cila ta ta i kan vëpru pandal Wallahu tëtë Wallahu qatë dharaqna li jahenne me ketira minë l-gjini wal-insë Në shumë për kriesave nga gjintë dhe njerëzit i kemi pregadit për gjahënen Allah o përmejnë për ta Thët minër gjinn një valensë për gjinnëve dhe për njerëzë Lëhum kulubën la efkahune biha nga se kanë zemra s'koptojnë me ta U lëhum ajunun la jubësirune biha kanë sy nuk shohin me ta U lëhum adanun la esmeune biha kanë vesh nuk dëgjojnë me ta U lë i kekel anëram ata janë sikur se bagtia kafshë Belhum e dalë, ma djenë edhe ma të humbr Ula i ke humul gafilun Ata janë të neglijuarit Ata janë të cilët kanë dalë dhe nuk këptuin dhe vërtetën Shkako, kur kanë fiduë dhe i pandali kanë bëmë katët dhe dhe dhe ta jo Me ma e madhja është kufri Në Allahën Subhanu wa Talatën bë nga më bërt Ka artë ki rezultat Qe vejsh i tyres si ju ka bo do bi Zemra tyres si ju ban do bi Dë gjimi tyres ju ban do bi Kur gjënë, gjitha këto gjim tyres ju ban do bi qsa sibandobi gazetë këto gjymtyrta nuk i kanë shfrytzuar në respekt të Allahut subhanahu wa taala, e kanë shfrytzuar në mëkate, kanë vepruar me të mëkate, i është mbuluar zemra e tyre, edhe thashti asnjë gjymtyrë e trupit nuk ju ban dobi, dhe shembulli i tyre that Allahu subhanahu ka shembullin e kafshës, madje kafsha është më e mirë se ata. Në thatë nuk kuptojnë as kafsha. Në thatë njeriu rezultati i mëkateve është se një njeri apo një popull ka mosi me ardhmë këtej gjendjen me kon kafshë më orënë këtë gjendje, më krasu me kafshët, edhe pse kanë veshë, edhe pse kanë sy, edhe pse kanë shkolla, edhe pse kanë fakultete, shkaku se mëkatet të cilat i kanë marrë për para, i kanë zbrit në, kët, në këtë shkallë, që në Allah subhanu e tala i krasën me kafshët. Andaj, kër njeri u vazhdimishti banë mëkatet, e para, në gjo e cilë e ndikon në zemër, avë ndikimi i parë, Apo gjur me e parë në zemër që ndodhë nga mëkatët është Se njëri u nuk e madheron Allah subhanu wa ta'ala E harën madherin e Allah subhanu wa ta'ala Lërëcina Allah subhanu wa ta'ala Nuk ju kujtohet Andaj Allah subhanu wa ta'ala nëjë përmend Moshrikt, shembulin e tyra Mëkati, kufri i tynë i ka bon në të shkallë kër i shpërmendë Allah subhanu wa ta'ala kër i shpërmendë Allah subhanu wa ta'ala i janë rëshetë trupat të atyra së kanë dashë me ndi me ndëgju emrin Allah subhanu wa ta'ala se më katët i kanë prunë dhejnë atë gjendje sa që madhëria Allahot ka humë të ta nuk kanë njofë të rëcina Allahot madhërinë e ti sa e Allah është kërjuësi i qdo gjoja Allah subhanu wa ta'ala i ka tonë gjitha një metët Sa vetë ata kanë pranuar se Allahu e shkruajti si Xheve dhe Allahu e shkruajti si Tokos dhe Allahu është i cili ka lëshuar Shikun dhe se Allah gjitha të mirat që të botësh ka i biu Allahu subhanu te ala. Ata vetë kanë besuar këtë çështë. Mi, por me përmërin e Allahut subhanu te ala, Allahu të she pa shkruan s'ka dashmi apo merin e Allahut. Vetëm Allahu më japon me s'ka dash. Shkoku i mëkateve të tjera. Ka humë mëkatet e kanë bë, që mos më joftë mamadhërina Allahu subhanu te ala. E para gjë është kjo se frika ndaj Allahut fillon më të upaksu, më të hum nga mëkatet. Në madhrija Allahut humbet në zemrën tonë. Andaj o idha dhukki Allah wahdahu isma'azzat qulubu alladhina la'uminuna bil akhirah, kur të përmendet Allahu subhanahu wa ta'ala i vetëm. Skan të shirimë dëgjuar, thonë, ju vjen shumë keq atyre të cilët nuk besojnë ditën e ahiretit, Allahu subhanahu wa ta'ala. Skan të sheftemi apo përmendet Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa idha dhukira alladhina min dunihi, kur të përmenden ata të cilët nuk janë zotë, mirëpëratoi adhurojnë i dha hum jeshte pëshirun e i shef atase si përgozohën si knachen në dhe kur tja përmen shmiçte vet ata të cilët i adhërojnë ata knachen kur tja përmen shë Allahun subhanuat ala nuk knachen, mërzitën shkaku i mëkateve nga se si e shlergu mes ati dhe Allahun subhanuat ala ka një larkësi një zbrastire madhe andes ka dëshirë me përmen nga se ka humba jo miqësia mes ti dhe Allahun subhanuat ala ka filluar miqësia El sigurisë, se nëse ja përmendën njeriu, i cili ka një mik të vërtetë, më japrënd scoçaf mejlisëtim, më japrënd almin ku nevet. E çish ka mundi mushrike, më japrënd mi kontant, kurse Allah është armik i tij. Nuk ka dëshirë më japrënd Allahun subhan, ka çap më japrënd miqtë e ti, tij, miqtë e tij janë ata të cilët i adhurojnë ai përveç Allahut subhanu teala. Do jaksi ashtë pa mundo. Njerëri i cili ban mokatë vazhdimisht me pas në zemrën e ti frikën e plot ndaj Allahot subhanu wa tala edhe madherin që dhëtë mja bëhë Allahot subhanu wa tala të tamam në zemrën e ti, është e pa mundër ndëse aje cili madheron Allahot subhanu wa tala i madheron urdhët e Allahot në të ti madheron urdhët e Allahot subhanu wa tala të ndalohet nga dalesat e ti na në të të automatikish të fjallën e Allahot e madheron të ajko pesh fjallë Allahot subhanu wa tala kur të të Allahot subhanu wa tala Deri sa mazharia Allahun zejmrën e ti kopesh edhe fjarta Allahut kanë peshtaj. Mi po kur huma e mazharia Afrika nga Allahu subhanahu wa taala ku fillon të zvoglohet automatikisht në një të ndërtueshmëti njëri fillojnë të zvogluë pjala Allahu subhanahu wa taala. Urdat e Allahu subhanahu wa taala nuk janë në veshin shumë edhe nuk kanë shumë rëndësitë aj. Për shkak se zvogluaja e nzejmra e mazhriën që njeriu do të mëpas për Allahun subhanahu wa taala. Andalati ibn Qaymi Faqin azmata Allahu taala wajalalu fi qalbi alabd taktadi ta'zima hurumati madriya Allahu ce ban njeriu Allahut me zemren e tij e c egziston robin besimtar e con njeriu me madhrua fjalta Allahu subhanahu wa taala fjalna Allahut ku kan dalesat dhe urdhrat e Allahu subhanahu wa taala ze kjo kur te ndodh kjo ne zemren e tij kjo bëhet nje penges te hulu beinehu we beine adhunubi Dhe kjo bën një pengesë mes këtij dhe mëkateve. Mes këtij dhe mëkateve bëhet automatikisht një pengesë e cila pengon mos më shkon mëkate. Mirë, por kur të humb nga zemra njeriu të madhria ndaj Allahut subhanuhu teala, atëra automatikisht prishet kjo pengesë dhe fillon njeriu më një herë më utakun me mëkatet dhe vazhdon ai veprën atë. E dyta apo zhulma e dytë që mbetën zemrën e njeriu nga mëkatet është humbja e turpit dhe gjelozija Së mbet në zemrën e ti fillon të humbjët gjelozija asë të humbjët gjelozija edhe asë të humbjët turpi asë më ka të ban edhe e dhaj Andaj për nga beri sallallari që është të asmeton Abdullah il Mesud Inna mimma edra ka në nasu min kelamin nubuhet il ule Nga fjalet që ju kanë arritin njerëzve nga për nga për nga më bërt e ma hershëm është fjala në të gjith Ida lem tështëhi Fesna ma shetë Nëse nuk ke turp Vepra që fardush Nëse s'ke turp Vepra që fardush Ka shpigu lëma dë kuptimet Këti hadithit Njëni kuptim është Se njerëzit të cilët i veprojnë mëkatët nuk kanë turp Sa i cili ka turp si vepranat të mëkatët Ka hum turpin zëjmërën e liur Andaj i banë mëkatët Dësa kuptimi i dit Ke turp nga Allahu ata pra mos të i vepro mqatet. Do thot njeriu kur s'ka tur prej Allahu subhanahu wa taala i ban mqate. Do thot do jan dy kuptime te cilet ja kam dhon ulemat kte hadithe. Ço do di jan saktas. Nga sa turpi, ti s'ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam al-haya'u la yati illa bi khairin. Turpi nuk dvjen vetem se me të mirë. Do thon turp nuk ka të keqe, vetëm se hyr. Përveç në rast turpi nuk është i mirë Turpi me kuptou feën, mëso turpi nuk është në rregull nëse njeriu ka turp për këtë nga sëmbejt i njérant. Nëse nuk pyet nga turpi, atë do të ka turp edhe ndalet nuk pyet mëso, ton në këtë rast turpi nuk është i lavdëruar. Mbi të gjitha raste qira, turpi është gjithmonë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vjen me të mira. Emokatet janë shkak që nga njerëzit e nxjirrin nga zemrat e njerëzve këtë turpin, andaj e shef se njeriu nuk ka turp pasaj vepron. Habitet, ndë njëherë besimtare, e shëfë njëri unë të pi alkohol Rrugës, me ndonë vetën e ti Thotë kur s'kisha mujtë me bo këte Normal, s'ke munë si me bo, mi po dikush e banë Mëkatët e kanë pruna gjenës, asë të turpi i ka eke është lërgu pre zemrës ti S'ko më turpë në zemrën e ti Andaj s'ko turpë asë prej njerës vë asë prej Allah E banë gjitha mëkatët E shëfë njëri unë banë zinomë në rrugë, të gjitha shohen. Thu subhanallahu, çish ka musi mendot kjo. Ka musi mendot. Mokatet ja kanë nxirr turpin nga zemra e tij. Falënderoj Allahun subhanhu ve tala për këtë mësi që të është dhënë. Ëndër mokatat s'kan arritë ta nxirrti turpin nga zemra. Përndryshe, edhe ti që ishe rruar në shkollën e tikshe veprunja e sikuraj. Apo ditën e Ramazanit diku shpër duhan. Thu subhanallahu, çish bële ta kishte pinë shpër vet, më s'kisht dal jashtë ta kishte pit tashojë njerëzit. S'kesh ka për të çudit. Turpi është lërgun nga zëjmën e ti për shkak mëkateve tjera përveç kësa i shka i veprana i personë. Ka po mëkate tjera të cilat ja kanë zirë turpin, ta shti nuk ka tërë prej Allah subhanu atëra, asë prej njerëzve, delë ditë në Ramazanit, për në duhanë rukë dhe heç nuk i vjetë turpë, se a i mesin e muslimanve shtu e kallë duhanin edhe shtupija dhe nuk është, është e i bo mëkat Allah subhanu atëra, kërju si qjeve dhe, dhe tokës Andaj tasme to Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu that kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e përshkruan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam that kana Rasulullah ashad ha'aya min al-azra'i fi khadriha kaqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më e turpshëm se sa beçar janë shpinëvet shpinëvet e mbuluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas turp më shumë se sa një vajz beçara wa kana idha kariha shay'an arafnahu fi wajhihi kur nuk e pëlqej keni scent e dijmi nga fytyra e tij Në tot ftira e tij ka turp pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur shoq veprondëre keqe ndonjë vepër që s'ka pëlqyer pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në ftyrë pejgamberën e kanë ofsë s'është i pëlqish. Nga turpi që ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Andaj tot imam Nawawi definimi fjalës turp të uletat i kan thonë është çend krijes, që Allah subhanahu wa taala ka krijuar turpi është krijes të kenëriu, sida mundet të më shtu ose më paksu ose më hiq krijet i cili eshtën njerijun me lan më katin, të keqen dhe endal nga vej pra të kqia në thët turpi është sen i cili e pëngon njerijun nga të kqiat dhe këtë hekë turpi a e njeriju pastaj vazhdojnë gjitha gjonat i ban të nësë me ton e bu rejra radiallan tëtë tëtë për nga më beri sallallalli a salem kullu ummeti mu atha illel mujahirin kreet ummeti am rëse turpi kur hiçi turpi në riun e çan mbi bëq këto mokatë haptas para njerëzve jo vetëm se i bën kurosh vet po i bën edhe para kreet njerëzve por shaka se turpi është largu e that pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kullu ummeti muafa kët ummeti jam ashtifalon kuj dën allah subhanahu wa taala më afat ja fal, ja fal. prëomai illa al-mujahirin prëvesat ju që i bëjnë mokatë haptas ktira allah subhanahu wa taala nuk ja fal kam i marrën përgjësi për këtë Komunësir një dërobët Allah subhanu wa tëla Që ka bo mëkatë Se ka në ditë njerëzit Ka qenë mes ati dhe Allah Në ditë në kiametit Allah ja fali Thot mes mua dhe mes teje ka qenë ki mëkatë Ta fali Mi pati cili ka bo haptas Allah subhanu wa tëla E mërën pythje për atë mëkatë që ka bo haptas Thot për nga mbe Wë innë minel i gjhari Pre mëkatëve që ka ashtë që bohën të haptas amalan, njëriu, njëriu, E nja amelel abdubi lejli amelan Ashtë kur njeriu Atmokatën e ka bë, vetë. Mokat i ka qenë mes këtij dhe Allahut Subhanuhu Taala. As kush s'e ka pa. Thuam me Yusbi, wa qad satarahu rabbuh, që pasaj qohet në mëngjes. Zgjohet në mëngjes. Ndërsa mokatën që e ka bën natën Allahu ja ka mbuluar. Kur kush s'e ka pa. Po? Allahu senuk ja të regu. ka nxirr. Mja tregu komsi Allahu Subhanuhu Taala nxirr mokatën ti natën e ban Allahu ta hap ditën. Allahu gjithta mundi ti ka. Me pa po Allahu thot pejgamberi këtij robi, e ka bën mokatën natën edhe ja ka mbulu Allahu. Nuk ja ka tregu xhat ditës, njerzit nuk e dinin asgjë, gjithë njerzit mëngjes nuk e dinin se çka ka vepruar kinatën. Mi po kjo është asnjëri i cili del atë i thotë njerëzve, ja fulan, o ti fulan. Fakat amiltul bari hكذا وكذا, un jetë notës ku punu kështo dhe kështo dhe kështo, e ka zën vet. E çtinieri, sot pengambejë sa zon këtyre njerëzve, Allah subhanahu wa ta'ala nuk ka vëf hol për imërton byty për mokatë që kanë bë. Për shkak se për vetë që ka bë mokatën, ka tregu edhe krenari për mokatën e vet që e ka bërë bon. dhe kjo nuk bërë vetëm se pasit humbë turpi nga zemra një rivën andajnë mëkatët një rivët ja hekin turpin edhe ja hekin gjelozin nga se besimtari ka gjelozi besimtari ka gjelozi në fejën e ti në të tatë nuk le janë që do kush më janë në në qmu fejën e ti dhe te kemë mës me prejkë në zemra ti që shka mund si kemë në në qmu fejën e ti besimtari ka gjelozi në derin e ti nuk le janë di kushme në në që mua me prejkën derin e ti në thotë gjdo gjashka ashtë islame te ki prej ka gjelozi besimtari më katët e bojnë një rion ja hekin gjelozin edhe turpin edhe e shëndrojnë në thotë trupi ti me trup njeri ndërsa të biatët natyren e merë natyren e kafshëve deri sa arrinë me morë natyren e kafshës mas të keshë derët Në të të të mbejtë Ja hek as shumë gjeluzin Sa që bjen Natyren e dherët Kuptimisht Aj person edhe dherët janë të njëjt Edhe pësën më for Dalojnë Andaj, trasmeton Abdullah ibn Mesudi thot Ka thonë për nga mbejri sallallallahu isham La ahad agjeru min Allah Dhe kjo është prej silsive të Allahu subhanu wa ta'ala Ska di kush Ma gjelësë Allahu subhanu wa ta'ala Allahu subhanu wa ta'ala është Ma gjelësë të gjithë Wëllidhali këharëm al-fewahesh Parata Allahu i kandaluë vëj prate ksia Parata Allahu subhani i kandaluë vëj prate Ma dhahara minha wa ma batan Mokatët ksia që janë të fshihurah Nji bënriuën vete që mendon kë të gjithë ato i kanë dalur Allahu subhanahu wa taala që i bën me zemër apo i bën me fjalë apo i bën fshetsi edha ato që le të bën haptas të gjitha Allahu i ka ndaluar nga sa Allahu është xhelos ka xhelozi ndaj ktyë veprave nuk lejon mu vepru ktyë vepra nuk i lejon wala ahad uhibbu ileyhi almadhu min Allah dhe sco dikosh i cile dëshirojnë mu lavdëru më shumë se Allahu andaj ولذالك مدح نفسه andaj ka lavdëru Allahu subhanahu wa taala vetën e tij ne thot cilësia e parë Allahu subhanahu wa taala ka dëshiruar për robrit të vet Në do të cilsi Allahu të para as ai xhelozon, edhe pse nuk e di moliqur se si Allahu xhelozon, mi po ne besojmë në na atë se Allahu ka këtë cilësi dhe ajë është më xhelozi se të gjithë. Mi po cilësinë e di që Allahu e ka lënë vetes ti dhe ai dëshiron mula vdhruja ka ndalu robët. Ai dëshiron që ai të lavdrohet dhe të gjithë njerëzit i bëjnë lavdrata, të gjitha krijesat nënshkruajnë dhe i bëjnë lavdrata, mi po ja ka ndalu robët që ai me lavdru vetën e vet. Nga se kjo është cilsi Allah i Allahu subhanahu wa taala me cilsin dallahu te Allahu nga gjitha krijesat dhe ka veçuru veten me kët cilsi nuk e ka liju nderi li rrob te veten ja ka ndaluar rrobve besimtara po ju ka thon aty do me kon me des nga se gjitha dhunticka ju vi ne vi nga Allahu s kan po shkamu lavdru po do t'i vola vdrata Allahut per ato dhunticka Allahu ua ka dhon atyra po se transmeton e buhuraira radhiyallahu an se pengaberi sallallahu alaihi wasallam thot innal laha yagh Allah subhanahu wa taala jilazan wa innal mu'mina yaghara edhe besimtari edhe besimtari xhelozon wa ghiratullah an yatiya almu'min ma harrama alaih ndërsa Allahu thot xhelozon kur besimtari i tij bjen atë që Allahu ja ka ndaluar kur besimtari bjen mëkatet që Allahu ja ka ndaluar pas në rast tjetër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me sahabe thot ata xhebonë min ghirat sa'd yenhabit me gjelëzin e njënit nga sahabët. Rasti ka qenën janë të budhi se sa sahabët dhe kanë bisedu e për rastin e nderit. Dhe kanë falë nëse dikosh e prekë nderin e ti, e fletë gruës ti, dhe gjithë sahabët kanë tregu gjelëzin e ti mi posadi ka thonë se unë e vrasat person e mbys nga gjelëzia që ka pasë. Kanë arë dhe kanë pyjtë për nga mberin sallallare semë për këtë Për këtë qështëja, qëka është problemi Saadet gjithë këtë gjelëzitë fër e ka? Ka thonë për nga bëjë, atë të aqëbune minë gëjratë i Saad? Apo që ditëni me gjelëzina Saadet? Le anë agjiru minhë, onë jam ma gjelëzë së saaj. Onë jam ma gjelëzë së saaj. Wallahu agjiru minni, dërsa Allahu është edhe ma gjelëzë së onë. Në të të më qatët janë shkakë, që njerëzit izbresin në të gradën e hajvanatit që ndë njëherë besimtari që ditet me ta do më thonë nga jeta e përdyqme e shë, e shohen e së gjithë kur vajza e një muslimanit shë imbën del e gjveshën për jasht del e gjveshën për jasht në dhe të kavesh një maic, krati ka qitë për jasht barkun për jasht, kant për jasht del e cë dhe ketë shkupi e shohen e të mi përbaba vetë Prindi i vetë qesh Ka humë gjeluzia nga mëkatet Nga mëkatet Ndë është atin vendin tanë me kante Tua subhanallah O në kurës kisha mujt medal për jasht Kisha pas turp për njerëzve Së pa ku medal jasht Mi pa i s'ka turp Për këndrazi krenohet për këtë mëkat I cili i kan dozën shpjene vetë Shko ku janë mëkatet Cilat i kan zhirë dhe kan zbrit Njeri ju në formën më të ullët Nënë thati, jë kanë dhonat gradën e derreti, që lësë ka kurfar gjelozije dhe jë kanë hubë turpin. Andaj mëkatët, jënë shkak që humbin njerëzit turpin dhe humbin gjelozin. E treta, mëkatët jënë shkak që bajnë zemra më rotlua, zemra rotlohet, zemra eneriot njefë që ka është e mirë edhe njefë që ka është e keqë. Mi po mëkatët e bajnë që mamës me njofë që ka është mirë edhe që ka është keqë të gjitha i pranojnë. Siç e përmendëm hadithin i cili ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka përmendë dy llojet e zemrave, të, të, të bardhën dhe të zezën. Kur ti u bëhet zebra e zez, rrotlot, më nuk është ajo zemër që ka pas më herët. Nuk është më ajo zemër që ka pas më herët. Çdo e keq që dhe e mirë të aj është e barabart, s'ka problem çdo gjë mund të ajë. Qka ja epshi, të veprujë aj. Çka ja dëshirojnë epsi, ta jesh më veprë e mirë. Andallahu subhanahu wa ta'ala për munafiqët khatamallahu ala qulubihim. Allahu a kabullu zemrat e tjura, wala sëm'ihim edhe dëgjimin e tjura veçt e tjura, wala apsari më gëshave edhe nësit e tjura kanë i pulhur, wala hum athabun athim dhe ata kanë i dënim të dhamshëm. Mëkatët e ganë bë kufri i tjura e kaboh, se kufri është mëkatë i ma i madhë, që mundët me vepru njeri ju, ose gjinë i prej kriesave, andaj kur njeri ju e banë edhe këta, edhe vazhdojnë me këtë kokëfortësi në kufrën e ti, Ka morsi Allahu subhanahu wa taala siçplet për munafiqat, ia volos zemrën. Pastaj ka si, po nuk shef. Ka polihur, nuk e shef të vërtetën me atësi. Me veç nuk ka mosimë dëgju të vërtetë me njëf të vërtetën. As zemrat, edhe zemrat i ushtevolosr, sa so moshi zemrat i munjof me të vërtetën. Andaj that Allahu wa taba ala kulubihim fa hum la alamun, u jan volos zemrat e tyre dhe ata moh nuk din. Siç e transmeton edhe Nawas ibn Sam'ani radiyallahu anhu نبينا عبده صلى الله عليه وسلم ما من قطب الا بين اصبعين من اصابع الرحمن سكا زيمر ذاتمسا نذا تشد زيمر اش مس ديغيشتاو پرغيشتاو تا الله سبحانه وتعالى ان شاء ان يقيمه اقامه وان شاء يزيغه ازاغ نذا تكغيت زيمر ان يرزقه ين مس ديغيشتاو پرغيشتاو تا الله سبحانه وتعالى نسدان اللهم لنا زيمر مبهرو نذا متيتو سي مسلمان مييتو ن روقن ادريت ميشندرو mball nëse don me largu largon. Mipo siç e përmendëm, largon atër kur zëjmrat e moslimitan muni joft me vërtetën. Falem ma azagu azagu Allah qulubuhum. Kur dolën ata nuk u njoftën me vërtetën, ndryshuan rrugën, Allah u largoi zëjmrat e tyre siç ka thënë ajë. Natat Allah subhanahu te ajë zëjmrat e cilas moslimtan er rutlan. E kur rutlohet zëjmra nga rruga e vërtetë drejt të keqën, mos dimë me dalluat mirën nga e keqja. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç është transmetuar umu selema, bashort ya ati tatqalat kana akthar duaa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duaa ya mashtumti ce ka bon peigamberi sallallahu alaihi wasallam ka than ka cein ya mukallibal qulub o rutlu si zaimrava thabbit qalbi ala deedik ma forsos zaimran teima na fein tona na tat masmi arrotu allah subhanahu wa taala zaimna apo si shka na hadith na amr ibn asit sa peigamberi sallallahu alaihi wasallam ka tha allahum musarrifal qulub wa zati tili irratlan zaimrat musarrif qulubana ala taatika irratlai zaimatona na rasbeet entan Në të në iqëndrazë imratona në raspektën tëngë. E katërta, më katët janë shkak që njeri juthë Allah subhënë wa ta'la jappë nganë, së kom mësime më mërditurin e do bëshma. Së kom mësime njeri më njofë medvërtajten, më njofë të fejë. Nga se Allah subhënë wa ta'la tët, fa inna ha la të amal ebësar, në kër rohen syt, walakin të amal qëlubë allëti fë sëdurë mir po çorrohen zemrat ato që janë gjoksat e njerëzve. Ne thotë kjo dituri e dobishme. Dini Allahu subhanahu wa taala mirët nëse njeriu largohet nga mëkukat, Allahu subhanahu wa taala doron nga kjo dituri e mirë, e dobishme. Detyria e dobishme, detyria e dobishme është dini, ato që e ke kuptuar nga fjala e Allahu subhanahu wa taala edhe kë veprumë të. Kjo është dituri e dobishme. Dhe kjo është hidajeti. Në të tot ulzim i është deturia e dobishme. Deturia e dobishme nuk është ai i cili e din se nga ditës ka obligim pesh kohët e pastaj sfalet hiç. Kjo, kjo është deturia e dobishme. Kjo është huxha aleh, argument kundër ditrëkiametit. Nuk është deturia e dobishme ai i cili e din se Ramazani një herë në jetë është i obliguar për ta, pastaj nuk ka gjera. Për më tepër, ndeturia e dobishme është kër të veprën a i me atët që e kam sun E diturin e do bish me Allah subhanu wa ta'la Ta, ta më nësën ti me kuptu sa më shumë Edhe me fitu nga kja me veprat e tua Me dhe voqëmërin të anë Allah subhanu wa ta'la ta të ta jepë ma tepë Andaj kër imam shafiu Rahmetullahi alej është taku me imam Malikun I cili ka jetu në Medina Imam Maliku i ka thana ti pastaj e ka shikue i ka pëlqyi Imam Shafiu. E ka pa zgjuarsin e tij dhe të kuptuarit e tij ka thon: Inna ra qad alqa Allahu ala qalbika nuran fala tudfi'hu bi zalmati alma'asiyah. On po shos se ne zemran ton ana Allah subhanahu ka gjujt, ka lan drejt. Ka gjujt Allahu në zemran ton ana i Imam Shafiu një drejt. Ataj mos e fik me makatet e tua. Mos e fik me makatet e tua. Atë dritë që ka Allah subhamë të ka dhonë nga feja, nga dini, nga imani, njeri u mundet me fikë me mëkatët e vetë atë se letë i banë. Andaj e ka porosit, ke kojdej se nëse të rritën mëkatët, atë sa kiti sinceritet, atë sa kiti devoqëmëri, atë që t'ipët nga kjo diturin. Atë shumë të rritën mëkatët, atë ma shumë të fillojnë me t'humë kjo diturin. Andaj ta ti më më shafiu, i qëli e shanku njëherë të mësu se i vetë për shkak hivzit, ka pas problem me hivzin Ka shkute, tëtë që këtu la wëki isu e hivdhe Shkova të profesori jam edhe u ankova të ajë Për shakë se së po mujë me pësu për mentë Shko është problemi Fërshadani ila tërkil ma asë E mu dhëzaj më drejtaj që ti la më katët Wa e khbërani bi enne l'ilme nurën Tha se dituria është drit Wa nurullahi la ju edhe l'asë Dhe kjo drit një kjo i pëtë më katërit Në tëtë më katërit Më katërit Allah subhanuatë nuk jam më n Asa ka vej pratmira Asa ma shumë të banë mëkata As ma shumë fillon më largu nga kjo ndrit E pejsta Mëkatët janë shkak Që ndodh a i largimi mes robit Edhe Allahu subhanu wa ta'na Fillon a jëzbrastira Dhe Nëngushtia e gëksit Nëngushtohet gëksi Dhe fillon më largu Nga Allahu subhanu wa ta'na Jo ja vetë me Allahun subhanu wa ta'la Filan distansa me Allahun subhanu wa ta'la Me besim tartë Dejë sa filan me ndi gjokësë i ti në gushtësi Êshtë i vetë mu më vetën e ti Me vetën e ti nuk është në rego Filan më distansu nga familje e ti Me fmit e ti, me të gruën e ti Shka ku janë makatët Si largohet nga Allah subhanu wa ta'la Largohet nga Allahu me makatët Në të largohet nga rruga e ti Largohet nga libri e ti Ndosë nuk e përmendin Allahun vetëm sepak. Mëkatet janë shkak. Kur e din kur të mendosh se pse Allahun ti gjatë ditës nuk e ke përmendur vetëm se 1 herë ose 2 herë. Di se, se mëkatet janë shkak që kanë lënë përmendjen e Allahut subhanuhu teala. Abu Zinnier thos se përmendën Allahun shpesh. Di se mëkatet janë shkak që s'e lënë përmendjen e Allahut subhanuhu teala. Qëse kur shigoj, se s'kam lexuar sot Kur'an, di se mëkatet kanë pengues këmbuj me lexuesën e Kur'an. Pse s'sëm kam shkuar me falnamoz në xhami. Di se mëkatet kanë penguar, thonë. Së vonë sot ka mohrues ka shumë mësimë. Di se mëkatet kanë penguar mësim. Na thot mëkatet janë shkak që të largojnë nga Allahu subhanahu wa taala. Janë shkak që të largojnë nga libri i Allahu subhanahu wa taala. S'ka mësimë për mend. Prandaj Allahu subhanahu ka thonë për munafiqat, "O idha qamu idha ssalati qamu kusala." Kur çohen me fal namazin, çohen me përtaci. Si lojnë mëkatet e tyre, kufrit e tyre nuk e lënë me fal namaz. Nuk e lënë. Ato që e kanë zëmr nga mëkatet nga një fakë që jë kanë, nga hipokrizia nuk i lenë me që me funë ola e thkurunë Allahe illa kalila nuk e përmendin Allahën vetëm se pak vetëm, shkak i mëkatë dhe mëkatët janë shkak që të lagojnë nga libri Allahot, nga rrugë e ti nuk ke mundësi me përmendin Allahën subhanë vëtëra vetëm se pak nuk naqesh me ajetet gjatë ledzimit dhe ledzimin ledzohet Kurani nuk knacet, me alçnu një kajk knacet më te, përse sa kërë ndëgjën Koran shkako është makatet lërgësia e o distanca që ka ndodhë prej makatetve ti që është lërgun nga Allah subhanu wa ta nuk e lejojnë makatet që ajmu knac me ajetet a Allah subhanu wa ta nërsa lërgësia e ti me njerëzit distanca, fillona e distanca makatet nuk e lejojnë mu të buë mu afrua e me njerëzit e mirë dhe s'ka mësia e me përfitua mak i kesh nuk ka mënsi e shef se pse a i s'ka mënsi me ardhë në gjami më katët dhe e sa disa as ditë në gjmo s'ka mënsi me ardhë me ndëgju një kutë bësë një gjerat më katët janë shkak nuk e lojnë më katët edhe në këtë mënyrë nuk ju mënsot ati me përfitu për e njerëzve të mirë shkak u i më katët më katët nuk e lojnë njeri unë me përfitu për e njerëzve të mirë Andajadin thollai njerzit derisa arrin kjo distanca deri edhe prinjëzve më të afërm të familjes. E shefti soni arrs kanë arrit dat kulmin e mëkatëve, më edhe natën gjumsen e ban te shoqja e tij edhe me fëmitë e tij. S'ka mundësi më vao. Si Mëkatet nuk e lejojnë. S'ka mundësi më si nejtë i rahat në shtëpi. Ju duhet më dal patjetër kafe gjatë natës, me kalu kafën, helme, më kalu kafeën me alkohol me shok të qeqopa. Mëkatet nuk e lejojnë me nejtë i qetë në shtëpinë vet. Derisa arrin njerëzit e matei për anandem. Filan dikosh e gjenat në ngushtësien, atë dëvetmien, që është lërgun nga Allahu, që është lërgun nga njerëzit e mirë, që është lërgun ka pëmila, në fond rje përfundimi ma azveten së ne bal, së ne bal azveten e ti, edhe shkon banë vetë vrasja. Mëkatet janë shkat, i kretë kësajt të e cila ndodhë në shëqëri. Si që është edhe në ngushtimi i gjokësit, Allah subhanu wa tala thëtë, Se menjëherë Allahu e yhedhë dhe yshërë sadrën e tij për Islam. Ata kando Allahu me ozu, jaziron gjoksën e tij për Islam. Mundet me bajt Islamin. Kjo është dhuntia e Allahut subhanu te ala. Në mi muslimanë dhe shumë lehtë kënaqemi dhe nuk e dimë se çfarë xhingje jetojnë kafirat. Mi pa Allahu subhanu te ala nai përmend këtë në Kur'an. Se çfarë jeta jetojnë kafira. Jeta e atyre është shumë ngush vllaznë. Nëse besojmë në Kur'an dhe në Sunnet, do të më nai bëhet qartë se jeta e atyre është jetë shumë e vështirë. Jetë shumë e vështirë. E ka hetu dikush për juve nëse ka hip ndë njëherë vend të naltë Nëse se ka provu, leta provu, leta provu, leta provu, leta hip me një vend Ma te për sësat që është adoptua Leta filan, leta hip për pjetë Leta shkon, leta hip minarë ndë njëherë A këtan, nëse s'ka hip as njerë, leta shikojnë vetën e vetë Tu hip për pjetë që ishë ndin vetën Allah subhana wa ta'ala thot Fëmën juri di lau e jahdi e hu jashraksa drëhuli l'islam Kujt dë është ende me pranuar islamin. Omen yurid an ydhillahu atësh ka don me nxirr nga rruga e drejtë, mos me udhzuaj në rrugën e drejtë. Për çka mëkateve të cilat i ka bëj, yaj'al sadruku dayyqan. Zemra e tij të ngushtë. I ngushtohet zemra e tij dayyqan harajan ka anama yas'adu fi s-sama'. Ja ban të ngushtë të ron sikurse ashtu ngrit në qjellë. Sikur më kanë ngrit qil. Ja, dhati, në qjellë. Ja po mëin çështën e islamit aty, sikur më thon hy përpjet në qjellë, o ka me kap me hip që që ashtu përpijet, qysh është Iran për ata, ashtu është Iran që është Islamit për ata. Këdhali ke gjallu ja Allahur rrisa le lëdine le u minun, kështu Allah subhanu wa ta'la e ban makaten për ata të, të cilat nuk besojnë. Andaj për e shkacheve, që i shtatim në kajimi që ngushtën gjoksin është këtimi shpinën Allah subhanu wa ta'la. Në të të fjallës Allahot nësi akët në shpinën është kjo preve mësë përmendja Allah subhanu e tala dëshuria tjetërken përveç Allah subhanu e tala në tëtë nëse është në zemrën tëne në dëshuri e banë barabartë në tëtë në dëshuri me Allah subhanu e tala përveç Allahot në tëtë në zemrën tëne kanë hidi kështi e tërveç Allahot e dënë tjetërken se e dënë Allahot është problem kja shkaku që në gushtohet zemrën e gjashta dëpsia e zemrës e dëpsën z Andaj, njerëzit ma fri kacak në bot janë më katartë. Aqë ma shumë më katë e banë, aqë ma fri kacak është. Edhe pse, mundohet më të tregu burri forët, i fuqesh shumë, tremë, aja është nga njështë rati, i cilë e do më tregu në formë tjetër. Ja është asoj qëka Allahu Subhanu Atala ka kryu. Pra ta tëtë Hasanul Basriju, innehum wa in taqtakat bihimu lbighalu, wa hemlejët bihimu lberadhinu, idh In në dhullin ma asiat i la ju fari ku kulube om Aballahu illa anju dhullin men asa Thët asanul basriu Flet për njerëzit më katar Thët edhe nëse Mushkat, në thët përpara kan hecë me mushka Ose me koal Edhe kan pas ato kerrin për mas që janë ullin Edhe nëse kërsasin Tëtë mushkat e tyra Edhe tregojnë atë satanantin Ma të pajtonat e tyra Edhe pse kjo është dhënë Thëtë Allah subhanu wa ta'ala Tot poshtërsia, nën çmimin e mëkatit nuk ndahet nga ta. Nën çmimin e mëkatit nuk ndahet. Dhe Allahu subhanahu wa taala nuk pranon me bon krenar atë i cili ka bën mëkat atij. Ka vendosur Allahu subhanahu wa taala të çit gjithmonë me nënçmimin e poshtërsu atë që i bën mëkat Allahu subhanahu wa taala. Natat edhe pse ju e zon kjo, dijë se nënçmimi i mëkatit, poshtërsia e mëkatit gjithmonë i shaqron ata. Natat Abdullah ibn Mubarak ra'aytu al-dhunuba tumitu al-qulub ikam ma makata sa yvdsin zaimrat wa qad yuri thu dhullu idmanha dhaba'dmsiya al-makata ananman zaimran wa tarku dhunub hayat al-qulub lanya al-makata ashnjallia zaimra wa khayrun li nafsika isyanuha anday mir por ti Rabi Allah oth ca ti me rufu makatat mos me vepru mos bi ba makata anday Allah subhanahu wa ta'ala me ndej vesh çfar rasira jetojin zemrat e mëkatarve apo njerëzit me mëkata tëtë Allahu auke dhulumatin fi bëhrin lëgijin jakshahu mëgjën min fokih mëgjë Allahu subhana e brend një shembol tëtë sikur shembol i atyrën qëfar e rësira e tojnë sikur shembol i një detit apo që anit i cili ka val të mëdhoja val të mëdhoja është rësir val bival edhe pse komentatohet dhe me thashken start e sotet e kuptojnë në ndryshë nëpëj opening ajo as në të të val mbi val, në të that val të mëdha që kanë detin. Vaj, ja kësho u moju foku u moç, ko ndërsa ato kan thonë se si është ajeti, shkencëtarët e sotit thënë se është çastoralitet. Nacionet selet janë mbi 500 metra, mbi 500 metra se këtu ka ardhnë deti i madh dhe ka val. Mbi to ka val. Gjetarët e vjetër e kanë shpjeguar val mbi val, ndat val të mëdha. Mi po shkencëtarët e sotit thonë ajeti është ashtu çysh është nga jas leximi. Në që anët cilët janë përval, e në 500 metra, të atë në kur t'isht në deti, të ashtë i ka një përvalë deti. E kur t'isht në 500 metra të poshtë, i gjanë dhe një përvalë tjera. Si kur me ka në naltë në biti deti. Këta e në valë tjera. E Allah të atë valë në bivalë. Fouka hu se habu në mbita, mbija detin katë ashti, ashtë edhe retë. Në të atë retë e pengojnë dritën e dhjelit sahabun dhulumatun ba'duha fauka ba'd, rësiran bi rësira, idha akhraja jeduhu lemje ke djaraha, nëse enzirë dorën e ti s'kawmun si me pa, wa men lemje ja'ali allahu lehu nura, thama lehu min nur, dhe kujtë allahu nuk i ban drit, a i s'kawmun si me pa drit. Shkësarë të sotit dhojnë për këta jetë, së e rejt e pëngojnë dritën, së dhjëllë i kur është, dhe rejt dalinë e pengojnë dritën e diellit. Edhe më her një herë në rreth bëhet një lloj errësira. Etas kur të vjen kjo dritë që ka mbet, valte para detit, kur të hiqsh ndeti fillon errësira më e me madhe. Se valte detit para e bën edhe më tërë, të errët poshtë kur të hiqsh ndeti. Mi bo kur të kalosh sa më poshtë ndeti shkon tu hum drita. Edhe kur rrosh kaloj 500 metra vin ato valte tjera. Kur të hiqsh ndrato val është edhe më të errët se sa të parën herë edhe nuk ke shef njëriju as dorën e vetë as dorën e vetë shkenstarë të thojnë se nërë që të valët shkenstarë të në thotë shka kanë studiu këtë qështë rrëthi a jetit e se i pëshkit të cilët jetojnë nërë që të valët e dita mërë 500 metra nuk kanë si, janë qorra në thotë jetojnë jetojnë më ati instiktin e vetë nuk shohin edhe njëri s'komun si me pa po kur gjon nërë atë valë nga se rejtë edhe valët kredi dritën e ndalin përveç asojna thot peshqit të cilët jetojnë në 500 metra janë peshq të rr nga ato të cilët jetojnë mbrenda të 500 metrave të para janë peshqit të cilët jetojnë në valtë të dyta dhe rrin gjithë ato peshqit rrin mbi ato valte të dyta në thot para që janë atje në 500 metra edhe ata e bojnë që më po edhe më terr mrinë na ku thellohesh dhe nuk shënëriu kur gjatë s'ka mos i dorën e vet me çit ç'shto nuk e sheh Allahu sot errësira e mushrikve nga mëkatet që ai bën është e këtij llojit, që nëse a çad dorën e tij nuk e sheh. Nëse Allahu nuk do të bën dritë, nuk do duron dritë, s'ka dikush tjetër i cili ka mundsi me të ndon dritë. Te ibn Qutayr rahimullah. Zejmra e kafirit injorant, i cili emiton atat të cilët i prinj, ai nuk e di se ku të shku. Shembulli i tij thotës, sikur shembulli Që thuhet Kur e kan pyyti një rante Ni kan thonë ku pa shkon Ka thonë pu shkoj Ku pa shkojnë tjertë E kan pyyt ku shkojnë tjertë Ka thonë nuk edhi Nëtët në ketë ersir jetojnë Më katar E sidhëmas kafirat që ishte të ibnë u Ketiri Rahimullam Nëtë të ibnë Abasi Inna lë hasanat i dhjaun Vepra emir Ka një shkëlqem në ftyr Wa nuren fil qald Ka dritë në zemër وسيعة في الرزق كجرسم ازجرم نالرزق وقوة في البدن فوطين التروب ومحبة في قلوب الخلق ذا داشورين نزيم رتن يرز نسيكيبي برتمير تييبن شكلتين من افتير دريتا نزيم ازجروه تفرنزيم تفرصوه التروبي ذا اشتهت نزيم رتن يرز وداشورية ندايته وإن لسيئة سوادن در ساتات ابن عباس اكتشا كا تزيز domthan fil vëj ka te zezën e fytyr domthan nuk ka drejtë në fytyrë njeriu dhan shikim të par njerëzit e shikojnë se është njerë i mëkatar fil vëj vëlme në fil qalb arsir nezaymer w wahana fil badan dobsim ne trop w nuksanen fil risk angustan risk w bagdan fi qulub al khalq dha urrejt en azayrat e njerve domthan njerzit e urrejn e ç'to ka ku i mëkatava asë njerzit nëse veprojnë vazhdimisht më mëkatet, mëkatet janë shkak që njerëzit e zvogëlojnë mëkatin. Dhe sa herë që moshun njeriu ta zvogëlon mëkatin, do thotë që mëkatet bën shkak që njeriu kur ta vepron mëkatin i duket punë vogël. Ndërsa besimtari e shef subhanallahu qish komo si ke njëri me bogët mëkat. Në sytë e tosh veprë e madhe, shumë e keqe. E ke pa po alkoliciarin. Ai pin alkol ti çuditë qish e pin alkoolin kur Allah e ka ndalu. Duket vepër e keqe, shumë e madhe e keq, mi po taj është vogël. Mëkatet që kanë zvogëluar dhe qdo e vogël flet për zinon si kur edhe krenohet me ta i thua kje frik Allah a i vazhdan me fjallët e ti në krenohet me kje të makat shkaku se makatet e ti ja kanë zvoglu këtë makat ja kanë bëtë vogël e seher që ja kanë zvoglu e makatet ti makatin ta Allah o shë rrit edhe më imal ndaj dhe sa fillojnë edhe zemrat bëat në më thënë bin në gradën e i vanatit, si shtat ibnë kaimi, rahim Allah, se njerëzit e binat gradën e i vanatit, ose këha i vanatit but, ose prej i vanatit tegër, në tët, të cenin, tët, Qaymi, allá, tënht -tën, tënht -tën, të të më varat njeri u së në qëpar gradë. Tët ibnë kaimi, dhej sa disa njerëz, ndashtë ta kanëra në të të bijatit natyren e qenit. Natyren e qenit. Në të të qenin, tët ibnë kaimi, e kemi pa në qeni harnë softinën. Në të të qëtë softinë, të në hangër nimi qenë t Mipo kiskojë loziu, thonë, pse kanë honger të tjerë tek tashti para të shkuar me honger për çfarë sa isha kanë bëjti. Ai han plus asaj krenohet me ta, edhe nuk lejon që të thirt të mu ofrua dal me honger vet. Këto kanë rad disa njerëz. Hojn prej haramit, ushjejmë haram. Qëllimi i tyre është me mush barkun. Dhe mndonin pengu gjithë të thirt të mos pe honger nga kë harami i këtij. Ka çaveçvet me honger këta të haramin. Korona Jeyden Natgradën e Çinit dhe pra nësikur se qeni ndërsa disa të të kanë sikur zë natyren e kafshëve të egra nuk din të tërqenë vetëm se sulme dhe zulom vetëm se zulom me ju bo njerëzve, kanë marë natyren e tyra ndërsa kanë ranë atë gradën e derrit në të të është bo natyra e ti suko natyra e derrit ndërri ka lëna për gjitha mirësita Allahu që i ka kërjuë për hivanatën nuk harë Edhe shka shkon Shka në han Flëqësina Kështu bindi së njerëz Gjithë të dhuntit e mira Halalin shka Allah Ja uka dhanë njerëzve Edhe është në gjenjë dhe me shfritzu në ke shfritzan Allah ja ka dhanë shumë dhuntin njerëzve Ja ka dhanë dhuntin e martesës Ka dhanë për nga me Ja ma ashar al shabat Men is të ta min ku mu lba A felet e zauq Ojo tri Kush ka mësi për ju më martu Le të martohat Halal Nuk dhanë Ka, për ka, shpina, ka, kereni, ka krej, më Dur në me shkuënë haram Êshë bë njëjë, sikë natyre në derët Derët jo zdonë mundësia me hongër halal Mi po hantë të lëqtë Hantë të lëqtë Ndisove Natyre të kësë brit sukë natyre Asaj pulës, që është të të të gjërë Shka është që e hopë bishtin Sukër fazonit Qëllimi i ti është visë zbukurimi Robot Aken. Se kënë nuk dëtja të sen vëtë se Musë zbukuru me hopë Kletat e veta me ka të zu bukurin e vetë Shtojën, të di më nukajimi dhe saljërës Nuk din të tërsen Kja është ta një jetë në qëllimit tjyre Ashtë modele me të regua Edhe ashtë një sen tjetër Nuk është në qëllimit tjyre dhe me të qëllim ma ilar Ndërsa disa Ka në marë cilësit e mirë Ashtë që përmen për nga beris a o sallem Shembol i besimtarit sukurs e sukurse Shembol i një deve e cilja është e butë hajthu ma qiden qad seher që ta grejë njerëzët e ma thonë përme ve prudish ka ju duhet njerëzët e ju një nështrohet në tatë njeriju besimtari është i shëqru dhe gjithmon shëqruhet me të mirin dhe ndihmon edhe ndihmojnë në tatë ndihmon të mira dhe ndihmojnë në të mira me kash për sanë të përvendojmë wa subhanat Allahumma bihamdika shado en la ila ilan të stakur katu vilek